Пътят на ученика В широк смисъл на думата всеки човек е ученик. Ето защо казаното от учителя за ученика се отнася и за всеки го. В частен разговор с един брат учителя каза Тъмният дух изследва психологически човека и като намери някоя слаба страна там ще иска да го изкушава. Има неща на трапчеви, които измъчват човека. Много трудно е да се справи човек с тях. Както и да хванеш един тъмен дух, изпримчва се. Ниските духове ходят да завладяват хората и това считат за съществена предобивка. Те всякога обещават големи работи. Някога обещаха на Адам и на жена му да бъдат като Бога но все същата тактика е и днес. Адам изгуби всичко. Много се щедри в обещанията. Силите на злото са свободни да подчинят човека и да го отклонят от правия път. Грехопадението става най-напред в умствения свят, когато човек се откъсва от божественото. Злото има ужасна омраза към човека. Някой път като дойде грехът, с онези отвратителни мисли, всичко в теб се разрушава и казваш: Отиде тази работа, свърши се. Но иде тогава Божествената любов и пак се радваш. Когато искаш да пишеш, нещо ти противодейства, казва ти: Не е за теб, не ще можеш. И ти спираш, не пишеш. Обаче напиши криволяво каквото и е, защото е по-добре каквото и е, отколкото нищо да не напишеш. Всяка мъчнотия е едно предметно учение. Това, което наричат изкушение, е предметно учение. Ако не го разрешиш, ще получиш двойка, единица. А ако го разрешиш, ще получиш шесторка. Човек, който е ял по парата на тъмните духове, не греши. Човек, като знае законите, може да впрегне един нисш дух на работа. Един крадец искал да обере един виден професор, който имал в лабораторията си два златни електрода. Професорът се обърнал спокойно към крадеца и казал Ти искаш от мен тези неща. Добре, давам ти ги вземи. Крадецът хванал електродите, а професорът завъртял колелото и така го вцепенил. После го разхождал из стаи и като го пуснал му казал още веднъж да не идваш да обираш учени хора. Когато човек мине през известни изпитания и изкушения, то втори път, когато му дойдат изпитания или изкушения от силите на тъмнината, те ще бъдат от друг род, те ще бъдат от такъв вид, какъвто той не е очаквал. Ето защо той трябва винаги да бъде буден. За някое изпитание е вече кален и готов. Но изкушението ще бъде от съвсем друг характер. И за това само, ако има всякога будно съзнание, ще може да издържи. Един човек опитва силата си в три неща. Пари, власт и жени. Не трябва да изпада в съблазън при власт, при жени и при пари. Ако уповава на тях, пропадна е на изпита. Днес много хора говорят за идеи и за идеализъм, споменават, че работят за общото благо. Обаче, ако се анализира тяхното съзнание, ще се види, че мислят за свои лични интереси и в края на краищата това ще се разкрие. Всичко, което е вътре в човека, ще премине през изпит и ще блесне. На Бога трябват работници напълно безкорисни, които да работят от любов към Бога, без да мислят за себе си. Човек трябва да различава вяра от лековерие. Мнозина приятели са лековерни и когато им се говори за някои проекти, те повярват, а не знаят, че там се крие нещо корисно, което кога да е ще се изяви понеже не може да се разкрие това, което е вътре в човека. Йов всичко загуби. Богатство, деца и прочее. После всичко се възвърна. Йов беше праведен. И чрез изпита стана ученик. Вятърът, който клати дърветата, е за полза, усилва течението на соковете и дървото дава по-добри плодове. И човек, като минава през изпит, се ползва. Блажен е този, който минава през изпитание. Господ върви от дясната ти страна, а от лявата те дебнат падналия тъмен дух който през целия ти живот те изкушава. Чак до вратата на Царството Божие ще те следи, дава ти похвали, богатство, болести, власт и разни унижения, за да може да те спъне и съблъзни. Тъмният дух те кара да мислиш: Виж онзи човек, какъв чувал злато има. Искаше ти да имаш такъв, нали? Тогава за Бога не мислиш вече, а за тези неща, които си натоварил на гърба си. Когато влезе човек в мистичния свят, тъмните духове ще се явят да го опитат. Обвинителят ще дойде. Много работи човек ще трябва да разреши чрез опитност. Когато доведоха блудницата при Христа, той каза Заличава се всичко и не греши. Ти никога не разрешавай въпроса защо е злото. Само знай, че то може да се избегне. Тези същества на злото ще дойдат. Имат интерес да турят в умът и най-лоши мисли. Но тези лоши мисли, това не си ти, това е тяхно състояние. Ти имаш нещо и искат да те оберат, а за да те оберат, трябва да размътят ума ти. И светлите същества ще дойдат и ще внесат в теб най-хубавите мисли. И те не са твои. Къде е човекът? Ти си човекът, който едновременно изпитва и доброто и злото и ще извадиш пулка. Ако човек не се научи правилно да мисли, Мъчно може да се справи с мъчнотиите в живота. Толкова хиляди години човек се бори да се освободи от онзи вътрешен атавизъм. В окултната школа има хиляди изпити, на които могат да се подложат учениците. Например, един ученик тъкно се разговаря с един свой другар, и водят много пълноценен и вдъхновен разговор, а едното лице му казва Можеш ли да ми донесеш вода? Той трябва да отиде, да не наруши хармонията и после пак да продължи разговора, без ни най-малко недоволство В живота всичко е изпит Някой човек страда и не знае защо страда, а за ученика това е предметно учение Когато човек се намира в най-големи противоречия, страдания, трябва да бъде благодарен на Бога, да има радост и хармония в себе си. Това е изпит. Господ казва, Много работи мога да ти кажа, но по-напред искам да знам дали можеш да носиш товара, който ще ти дам. Всеки човек е подложен на изкушение. Някой път все ще дойдат изкушения, без страдания може, ако не грешиш. И с радости може, ако живееш чист и свят живот. Но всички трябва да минете през огън. Нали златото, докато не мине през огън, не може да се пречисти? Когато човек стане коравосърдечен, тогава го слагат на огън. Като мине огънят, човек казва... Сега почнах да поумнявам. Докато дойде съзнанието у хората да живеят добре, колко време ще мине? Това е дълъг процес. Много микроби има, които живеят във вас и трябва да се пазите. Във вас вдигат шум нисше същества. Ти имаш едно нисше желание, което да те води. Кой си ти? този, който е вързан за това желание. Най-първо в теб се заражда едно много малко желание, чието произход трябва да знаеш. Защото ако се свържеш с него, то ще ти донесе страдание. Някои състояния, които изпитвате, не са ваши. Дошли са отвън. Това не сте вие. Сега вие носите един живот, който не е ваш. Той от нисшите същества. Един мой приятел ми каза, че в Ню йорк видял един човек, който вървял по улиците с царска мантия, а на гърба му висели самообявления. Ние носим царска мантия с чужди обявления. Трябва да се освободим от тях. Един човек сподели с мен, че търсил къща с югоизточно изложение, обаче един комисионер го завел в една къща, която никак не била хубава и го убеждавал така умело, че най-после той приел да я вземе. Но днес се чудел какво да прави. Тя била много мрачна и студена, обърната на северозапад. И тъмният дух е също такъв комисионер, който те убеждава, хвали ти това, което иска да продаде, а после се чудиш какво да правиш. Тъмните духове на Ада, като влязат в божествената светлина, нищо не виждат. А като влязат в Ада, тъмнината е тяхната светлина. Щом държиш идеята за Бога, ти си в божествената светлина. Там тъмните духове са слепи, Нищо не виждат и ти си спасен. Този е начинът да се оттървем от тях. Една аналогия. Нали бухалът денем нищо не вижда, а вечерно време вижда много добре. Грехът в човека е неподчинение на разумното и божественото, а подчинение на един нисш живот. Кръците на вещи са нищо, в сравнение с кръците в духовния свят. Тък му се тръгнал в пътя и те влязат под кожата ти и почнат да те надуват. Казват, ти си много повече от другите, ти си това, ти си онова. И после те накичат с всички епитети и казват, на теб никакъв Господ не ти говори. Всички мъчнотии, които срещаме вън и вътре, са наше богатство. Това са задачи, които трябва да разрешим. Една сестра запита. Молитвата Отче наш пише Не веди нас в изкушение, а на друго място пише Бог никого не изкушава. Как трябва да се разбира това? Това място в отче наш се разбира така. Бог да не ни оставя да влизаме в изкушения, да ни пази да не влизаме в тях. Бог изпитва човека, но не го изкушава. Изкушението е съвсем друго нещо. При изпит учителят изпитва, за да види колко знае ученика. А при изкушението го изкушават, за да се греши и искат да го подкупят. При изпит турят 100 кг на гърба му, за да видят колко е силата му. При изпит могат да го скъсат. Да не се издържи изпита, значи да не може да се вдигне товара. А при изкушението има морално падение. При невзет изпит всеки има право да се яви отново, а при падане в изкушение губи всичко. При последния изпит, човек ще остане сам, изоставен от всички, без никаква опора отвън и ще намери опора само в Бога. Една сестра попита, скоро ли ще бъде матурата? Че тя е започнала. Мнозина държат, някои са скъсани, а някои са минали. Позволено ли е да се повтори матурата? Позволено е. Лошото е, когато не допуснат някого до матура. Когато някой е допуснат да държи матура, това е привилегия. Ние допуснати ли сме? Вие сте допуснати. Дали ще издържите? То е друг въпрос, който е допуснат той ще издържи по който и да е начин. Вярно е, че има възможност да го скъсат, но пак ще държи. Доста предмети са. Всеки един от братята и сестрите трябва да издържи изпитите, когато дойдат. Когато Йов бил върхлетян от страдания, отначало видял близо до себе си грозните духове, но като отправил поглед по-далеч, видял светлите духове. Значи, близкото около него било мрачно, а далечното било красиво. Тогава той е разбрал, че всичко, което става, е за добро и настанал мир и радост в душата му. Земята е място за матура. Който тук издържи, дават му билет да отиде навсякъде. Напредналите същества от невидимия свят искат да дойдат тук, за да държат матура. Който не издържи матурата и замине, не му дават билет. Писанието казва Блаженни, които минават през изпитания. Блаженни написаните книги. Блаженни праните дрехи. Ще вземеш едно шише, ще го изчистиш, ще го измиеш, че да бъде съвършено чисто. Тъв невидимия свят когато искат да дадат някому ново знание, ще го чистят, чистят, че ще му настръхнат косите и ще пишти. Отиде вече, изгубихме, оглопяхме, нищо не остана. Пред човека неговият земен живот бива представен много идеално. Опитността, която ще добие, са големите богатства, а начинът по който ще ги добие е скрит от него и му представят само благата опитност. В края на краищата той ще добие голямо богатство, но докато го придобие, това прилича на положението на онзи габровски чурбачия, на когото турили статуя пред театъра и той си казал Иване, Иване, колко боб изяде, додето те турят там. Тъв невидимия свят от човека не е скрит резултата, който ще добие във физическия свят, а са скрити и изпитанията, през които ще мине. При твоето слизане на земята ще ти кажат. Иди с такава програма. Ще имаш придобивки, ще имаш и известни мъчнотии. И когато минаваш през непреодолими мъчноти, те се притичват да помагат. Изпитите на разните хора са различни. Няма двама, които да имат един и същ изпит. Има известна разлика. Ако ти дадат външни радости, ще ти дадат вътрешни мъчнотии. Ако пък ти дадат вътрешни радости, ще ти дадат външни мъчнотии. Това не може да се избегне. Няма да ти дадат мъчнотии едновременно, отвътре и отвън. Глупавите хора предпочитат радостите и после страданията, а умните предпочитат най-първо страданията и после радостите. Глупавите казват Сега да се радваме, а после да става каквото ще. А умните казват Сега да става каквото ще, но накрая ще се радваме. Че много хора нямат ли разсъждения на мишка, Една свободна мишка си ходила по полето, дишала си чист въздух, но един ден турили пред дубката и капан, който тя веднага почнала да изследва. Има нещо в този капан. Я пастърма, я нещо друго, казала си тя и се качила върху капана, без да знае, че онзи, който го е турил, бил много поучен от нея. Надзъртала, от тук, от там, и най-после се хванала. Не и трябвало да се захваща с този капан. Тъй пред вас все има по един капан. Едно приятелско предпазително предупреждение. Пазете се от капаните, които са турени пред вашите врати. Отминете ги. Не влизайте да изследвате какво е вътре. Не се самозаблуждавайте. Един брат попита за вътрешните изпити. Всичко това ще дойде по един естествен начин. Ще ти дадат в живота някоя задача и това е изпит. Хванете сърце сърцебиене, коремоболие. Това са обикновени изпити. Дадат ти един милион лева и ти ги вземат. Това е изпит. Състоянието, в което се намирате, какво трябва да правите, как да продължите пътя? Да видим, колцина от вас са правили размишления и молитви и точно какви. Вие обичате някого, но той ви каже няколко думи, които ви нараняват. Любовта ви трябва да издържи на изпитите. Като поставят любовта ви на изпит, тя почва да се огъва. Гледайте да се учите и да влезете в новата вълна, която ще ви повдигне по-горе, в новата фаза на живота. Инак ще повтаряте класа. Човек трябва да бъде твърд и да издържи до край. Хората не могат да избегнат изпитите. Ако избегнеш един изпит, който Бог ти е дал, ще дойде друг. Когато човек има възвишен стремеж, възвишен идеал, за който живее, тогава Той е издържлив на всички изпитания и изкушения. Това, което сте наследили от миналите поколения и от животинското царство, е Тор. И който е умен, ще му намери мястото. А който не знае и не е умен, ще се въргали из тази каша когато в човека надделява животинското, лицето му почва да се изменя. Философията е в това. Искайте да бъдете господари на себе си. Човек трябва да подчини нишето и оттам да вади енергии, както растението пуща корените си в почвата и вади сокове. Онази жена искаше да изкуси Йосифа и ако той беше се оплел, Щеше да се свърши с него, но той устоя на този изпит. Чрез затвор изплати своята карма и така се роди изново. Съществата от невидимия свят, които са около теб, са две категории. Едни по-горни, а други по-долни. От по-горните ще се учиш, а по-долните ще впрегнеш на работа.